Epilógus. Az írónak végül mindig szembe kell néznie a margón túl viharfelhőként gyülekező varjú rajjal, amely türelmesen várja, hogy a férfi lejegyezze az utolsó mondatot. Amikor elkészül a mű, nagy szántsuhogással emelkednek fel a károgó madarak, és lecsapnak a szövegre, mindegyik felkap egy-egy betűt, aztán dovaszálnak és eltűnnek a papír horizont vonala mögött. Az író ekkor mélyet sóhajt, megszorítja a tollát, és egy új szövegírásába kezd. Csak a szavakra koncentrál, próbálja kívülre kezteni a kívülre kezthetetlen károgást, a gyülekező varjak első küldötteinek hangját. Egyelőre csak néhány lézengott a margón túl, de ahogy gyarapodnak a betűk, gyarapodnak a madarak is. Tollaikon kojt szagot hoznak, érezni rajtuk a világ szélén égő tűzfüstjét, amelybe az elcsend betűket hullajtják.